Første halvleg er den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds spødkasse med MobilePay-box. Det er søndag morgen, og jeg sidder her i studiet på Amager. Mit navn det er Sandro Spasuevich, og du har trykket play på EM-bold. I dag der vil vi vende og dreje den her fantastiske sejr, som de danske drenge de leverede lørdag aften mod Tjekkiet. Det vil blive gjort i første halvleg, mens vi i anden halvleg dykker ned i den anden kamp, og den måske knap så spændende kamp mellem England og Ukraine. Jeg har to gæster med mig i dag, og den første, det er dig, Andreas Granskov. Velkommen til. Jo, tak. England, de er, de er favoritter i den her semifinal mod Danmark, men hvor store favoritter er de? Er det uh, procenter, du vil have? Ja, du, det, kan du bare, det kan du selv bestemme. Så jeg vil sige, med, med de omstændigheder, der er, øh, og set ud for de kampe, der lige har været, så vil jeg sige, at det er en ja, 70-30. Så meget? Det vil jeg tro. Men er det, hjemmebane fordelen, det er også for hjemmebanefordelen, der... Det er hjemmebanefordelen, samt at i det her turneringsformat, hvor der er knockout nu, der har de kunnet spare lidt i den kamp, der lige har været. Øh, det tror jeg bliver... Eller kan blive udslagsgivende. Så vi er kæmpe underdogs? Jeg vil ikke sige kæmpe, fordi bolden er rundt. Øh, nu sidder jeg også sammen med en anden en, som også spiller fodbold, og man ved jo, alt der muligt. Øh, men, men sådan rent objektivt set så synes jeg, at de er store favoritter. Øh, og det er jo heldigvis en rolle, som passer Danmark fint. Jamen fedt, det må vi jo, det er nærmest første gang siden Belgien, at vi, at ja, ja, vi skal overraske nu her. historisk set, mener jeg. Ja, ja men, men jeg tænker ja. også bare nu her i turneringen, så vi må se om, når vi nærmer os den kamp. Michael Beckmann, min ja. anden, velkommen til. Tak. Vi hører så tit folk sige, at når man er i en semifinal, så kan alt ske. Hvad er det lige, man mener med det, fordi alt kan vel også ske, når man er i et, et gruppespil? Ja, Uh, nej, men uh, måske lidt refereret til det, år siger, at det er knockout-kampe. Altså det er en kamp i et gruppespil, der kan man godt måske en lille smule lave lidt matematik inden og finde ud af, uh, om man kan spare lidt i den ene kamp, fordi man går videre alligevel i den tredje. Så der er nogle forskellige scenarier der. I en, en semifinal eller knockout-kampe, der er ingen scenarier. Altså der er bare den kamp, og så er det uh, goodbye route, eller det videre i turneringen. Og hvad øhm, tænker du, nu siger han 50'er 30 ved Jeg er måske ikke helt så højt oppe, og det er ikke fordi, at Danmark kommer bare med altså så meget i bagagen på en mærkværdig slutrunde, må vi også bare sige, men med et kæmpe boost, og jeg vil også sige hjemmebanefordelen med 60.000 tilskuere hos englænderne, det kan blive en kæmpe fordel, men jeg tror faktisk også, at det kan blive lidt en ulempe og lidt sådan en, en hemsko for englænderne, fordi nu er der, altså nu er vejen banet for, at den her titel, uh, den it's coming home igen. Uh, og det kan måske godt være uh, lidt tryggende, når de møder Danmark, som englænderne ikke ser som, uh, kan sige, de havde ikke regnet med, at de skulle møde Danmark i en, en semifinal, så det er ikke en walk-over, men det er en kamp, som englænderne skal vinde. De har muligheden for at spille trofæet hjem på Wimbledon også. Jeg tror, at englænderne bliver en lille smule tynget, så jeg tror ikke, det bliver den store fordel, medmindre at de starter som de gjorde i går og får scoret efter 3-4 minutter, og så går Wimbledon amok. Det kan give dem et boost, men kan Danmark holde stand de første de der 10-12-15 minutter? Så tror jeg faktisk, så tror jeg faktisk ikke, det er en fordel for englænderne. Så jeg tror stadig, at England er favorit, men ikke 70-30, der er jeg ikke op. Vi prøver. Vi hopper ud i den, når vi også kan kigge ned i den her England-kamp, fordi det er interessant med alt det pres, man skulle tro, at tilskuerne var på deres side, og det er de også, men det kan blive en, en udfordring for den. Det er altså noget, England vi tager i anden halvleg, men lad os hoppe ud i første halvleg. Inden vi dykker ned i den her kamp, hvor Danmark på fantastisk vis spillede sig videre, så er der det her med dans detalje fra lørdagen, der er gået. Og Granskov, hvad er din dans detalje fra, fra lørdag? Jeg er der jo ikke så meget tvivl ø, for mig. Det er Meles indlæg til, til Dolberg, ø, og jeg synes i den sammenhæng også, ø, som tidligere skolede angriber, det løb Braithwaite han også tager, nu ved jeg godt, at der, at der er meget snak om ham, om, om han er Barcelona-spiller, det ene og det andet. Han tager bare løbet, og det gør måske, at den første forsvarsspiller ikke kan hætte den væk. Øhm, og så ser man jo, hvor flot et indlæg det er, men det, det, det betyder bare så meget, at der er nogen, der så også tager det løb, som gør, at Dolberg kan blive fri. Øhm, men, men bare, og det er en frække... Ja, det er så flot. Altså, det, man sidder og slikker sig om munden. Det, det, det, det er sjældent, du ser det på, selv på det niveau. Men jeg sidder også og tænker på, når man... Når man slår sådan en yderside, så er det jo fordi, man, heller ikke, altså, man gider ikke at bruge sit andet ben. Og det ligger lidt lettere til en, men omvendt, så er der også bare nogle vinkler, man møder med kroppen. Og det er lidt svært at forklare for folk, der ikke har spillet fodbold. Men nogle gange, når man møder en bold, så er det faktisk lettere i min optik. Og lidt dreje kroppen på den der måde, så er det, det er perfekt udført. Det er slet ikke det. Men er du enig i det? At det her med, at det faktisk, hvis han skulle slå den med venstre så kunne den aldrig nogensinde have ligget på den måde. Det er lige præcis en højere yderside, der gør, at den ligger på den måde. Altså jeg vil sige, at selve udførelsen, når man ser, hvor den ligger, så, så er det ligegyldigt, hvordan og vedledes, hvilke vinkler, det er bare fantastisk slået. Men jeg er faktisk enig i det, du siger. Det, der bare er, når det sker, så er det per automatik. Han tænker ikke over, skal jeg tage den venstre, eller skal jeg tage den højre. Den ligger. Han, han, han ser bare bolden du ved, og rammer den. Og tænker ikke over, om det skal være det højre-venstre, yderside-inderside. Det sker bare. Og det jeg har noget med vinkler at gøre. Du, du tænker slet ikke over det. Øhm, at den så også bare ligger perfekt. Og at løbet for Braithwaite og Dolberg er helt perfekt. Det er jo bare vores held, kan man sige. Hvad siger du til, til detaljen? Men ja. det, det hele er jo lækkert. Det er det. Altså, øh, og det er jo ikke... Øh, altså jeg synes, det er som om, han støder en yderside. Altså, han støder bare ned i den. Altså, ja. det er ikke som om, at han svinger benet og, og tænker, nu skal den satme bare øh, indover. Han støder den, altså med, med, med følelse. Øh, altså, det er virkelig teknisk højt niveau, øh, synes jeg. Og jeg, jeg er enig i det der med, at, at bolden ligger i en bane, hvor den køler af i banen. Altså, hvis den kom sådan lidt ud af, kunne det godt være, at det var nemmere med venstre at, øh, at slå den. Så der er selvfølgelig en, en lille smule vinkler, men det der, det er sådan set bare... Øh, Ren refleks, at han støder ned i den der, mm. fordi den ligger til det. Uh, og så er det udført, altså uh, topklasse. Altså, den ligger lige, ved fedt, ja. ja. fedt. Ja, det kunne nærmest kun være Dan's Detalje fra i går. Ja. Mikkel, kan den? Uh, nej, <laughs> det kan jeg ikke. Uh, men jeg har dagens Detalje, og den har jeg uh, fundet i den modsatte kamp ja. i England-kampen. Det, det. Uh, det var Jordan Henderson, ja. der scorede sit første mål i 62 landskampe. Uh, det er godt nok uh, imod noget af en måltørke, selv for en uh, central uh, midtbanespiller. Jeg tror, uh, både Grænsgaard og jeg har spillet sammen med en midtbanespiller, der lavede færre mål end Henderson, og det var Morten Carlsen. Han lavede, han lavede aldrig et Superliga-mål, og han spillede over 100 Superliga-kampe, kan jeg huske. Uh, og den har han også hørt for, og jeg ved også, at, at Henderson har hørt for det her, hvornår skal det komme, hvornår skal det komme. Uh, og så må man sige, at, at lave det i en kvartfinal til det EM, det var et meget godt tidspunkt at, at åbne målkontoen på. Han scorede jo faktisk i den, uh, i den sidste, tror jeg, hvor det så blev annulleret. Ja. Uh, men betyder det, altså nu er han jo, de, nu er han jo en, en, det er en form for defensiv spiller, han uh, defensiv midtbanen betyder det virkelig så meget at komme på tavlen i, i 62 landskampe For han er sådan en teamplayer, det, det handler om holdet, og man skal bare vinde. Jeg tror mere, det er for, at han ikke uh, gider at høre på, at han ja. ikke, aldrig har lavet et mål. Altså... Jeg ved ikke, om målet betyder sådan, øh, specielt meget for, om det er mere historien øh, og de kommentarer, man får, når man aldrig har scoret et mål. Jeg tror mere, det er det, der er for Fedt, så fik vi også ham på tavlen, og jeg, tror, jeg skrev også i går, at øh, det, det mål kan man virkelig onde ham. Selv, øh, jeg tror, United-fans ville kunne sige, det, det er færre, nok, at han scorer. Lad os op øh, ned til den første kamp, der var i går, altså vores kamp mod øh, Tjekkid, der blev startet kl. 18 i, øh, i varme Baku. Danmark de stiller op i samme startelver som mod Wales, hvor, det, hvor der altså igen ikke var plads til hverken Yusuf Poulsen eller Daniel Vas. Hvad siger I til det? Øhm, nu var det lidt med Vas, Der har været noget sygdom, og Yusuf Poulsen havde slået sig. Øhm, generelt synes jeg, at man har set, at Juleman, han skifter, og ikke er bange for at skifte. Øhm, så på den måde, der sad jeg ikke og tænkte over det, fordi han er der jo til alle træninger. Han er der i forhand til taktikken, som vi også kan se, at den del har han. Han, han ligger ikke fast på, sådan her skal vi spille, øh, som man nogle gange kunne tænke, ikke for at sige noget, men Rommedal i, på landsholdet under Morten Olsen, der, der kunne man nogle gange godt tænke, okay, har vi andre måder at spille på, selvom han var fantastisk på landsholdet. Øh, den, den sidder man ikke med, med med julemand, synes jeg, så jeg, jeg tænkte ikke mere over det. Øh, og da Josef Borgelsen også kommer ind, så sad jeg og tænkte, den måde han er som, som spiller, med den type, den der, den krop han har, Kommer man til at gøre rigtig ondt på dem. Jeg synes så også, at han kom til nogle chancer. Øh, Mangler lige måske det sidste produkt. Men det har måske også været en overvejelse, nu når vi er i de der nok og folk bliver trætte og at At der er mere aerotogen. plads. Der er mere plads, og han netop kunne komme med den fart, han har. Hvad, hvad tænkte du over det? Fordi vi havde jo... Daniel Vass har jo været... Altså det var noget, vi ventede i, i går i optagten, hvor, hvor de faktisk var splittet omkring, det skulle være stryger eller vas. Men uh, Yusuf har jo været en sikker starter før at han blev skadet, og i går vil jeg så gå med de samme, hvilket man på en eller anden måde godt forstår, fordi Never Change a Winning Team, men tænk du mere over det? Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror ikke, you, man tænker over det her med Never Change a Winning Team, men altså det er svært at tage Dolberg ud, når han kommer med, øh, med to mål i bagagen. Det er svært at tage Damsgaard ud, fordi han har været så god, som han har været. Øh, Brathwaite tager han aldrig ud. Øh, det er et sikkert kort, altså nærmest den første mand på holdkortet hver gang. Øh, og så tror jeg faktisk også, at, at Yusuf har accepteret, at han ikke skulle starte inden i den her kamp. Altså der, har, der har sikkert også været nogle gode snakke osv. Så, så jeg tror ikke, det er et emne overhovedet, der er blevet debatteret øh, på, på holdet. Øh, Yusuf kommer også ind, og du kan se alle, altså samtlige spillere fra det danske landshold, om de starter, om de er på øh, tribunen, eller om øh, øh, de er på bænken. Øh, det virker som om, at de er glade, ligegyldigt hvad, og de ved, at de har en rolle, fordi der er de her fem, måske seks indskiftninger, når der er forlænget spilletid så alle har en rolle, og Yusuf ved jo godt, hvilken rolle han havde, så han kommer ikke ind med, med sådan en på, altså tværtimod, så ved han, at han kommer ind, han har en rolle, og han ved, hvad han skulle ind og, og, og udføre. Så altså det her, det, det tror jeg ikke har været en diskussion. Den eneste, der var, det var stryger og vas, altså, som var mere til diskussion i min verden. Men det er vel sådan en, der... der. Er, enten det den ene eller yeah. den anden, der starter, så forstår man egentlig godt yeah. tanken Ja, yeah. jeg synes ikke, der er noget overraskende i det her, det må jeg sige. Men prøv at en start, vi får, fordi der går jo mere end 4-5 minutter, så, så får vi et og stryger, som ligger de her... Altså dødbold. Nu, nu er du jo dødboldspecialisten. Mm. han ligger virkelig i nogle, nogle, nogle gode dødboldstryger. Ja. Lige panden på Delaney, og yeah. så er vi foran... Vi kan vel ikke altså, have ønsket os en bedre startgrænskov? Det kan man ikke rigtig, nej. Øhm, men det er jo også bare, at vi har jo også heldet. Øh, fordi hjørnespakket burde jo ikke have været der. Jo, jeg har lige set... Har du set en, en så, min... Ja, og jeg så... Jeg ved ikke, om I begge to har set det, men den rammer faktisk hånden på tjekken. På det er så meget godt set, så... Og, og så går ud. Øh, der er sådan et... Fra en, fra en rigtig vinkel bag mål, eller... Jeg tror, det er bag baglinjen. Okay, men det var rart at vide... Øhm, også nu, når der er var, trods alt. Øhm, noget andet er, så ser man jo også opdækningen. Altså, det, er jo også, det er jo ikke engang, fordi jeg synes, man har meget på hjørnet. Der kan man screene for hinanden. Og når man ser de to, der følger det lægen, og jeg kan huske, hvad den anden er, så løber de bare to mand til en. Det er ikke engang, fordi det er en vanvittig screening, eller et eller andet, hvor man siger, hold op. Det der, bare... kommer, øh, der kommer faktisk, hvis vi skal dykke helt ned i det, ja. der kommer en helt perfekt screening for Simon Kær, der gør det på lægen hvem? fri. Gør han om fri? Æ, fuldstændig. Æ, og det er helt... Øh, altså, så er det endnu... jo bare endnu bedre. Ja. Jamen, så er det faktisk godt lavet af det danske... Altså, så er det bare flot, ja. Ja, i stedet for, at det er dårligt eller hvad? Den er sat fuldstændig op. Okay. Altså fuldstændig... Og nu nørder jeg jo også alle de her standarder. Men den er sat fuldstændig op til Delaney. Æ, Kær, han screener Delanys mand. Når ikke at bakke tilbage og tage ham, og så står han fuldstændig fri. Så det ser jo ud, som om det er dårligt dækket op. Mm. Jeg er mere i den... Øh, grøft, jeg siger, det er, det er super godt indød og øh, perfekt udført af alle dem, der har en rolle på standarden. Fordi et, kan man sige, man skal have en god sparker, man skal have en god hætter, men man skal satme også have nogle andre spillere, der udfører, udfører de roller ordentligt, fordi øh, ellers er det sjældent, at øh, man vinder en mand-mand-duel øh, fuldstændig frit og bare stanger den ind, hvis ikke der er nogen screening, og hvis ikke der er nogen løb osv. Og når du siger, bare lige sådan igen for at forklare, når du siger, der er en screening på, et, på en dødbold, så er det et kære så går ind og kan man sige ham manden der skulle have taget Delaney, ja. det alene, det har man gået ind og blokeret. Han blokerer hans løbebane øh, og for ham til ikke at kunne øh, vende om. Og, øh, og men det, det, det er jo stadig en fejl af ham. Han træder et skridt for langt, så han netop ikke komme tilbage. Men den ser jo Simon Kjær. om han så ikke gør det, så har en screening måske været endnu mere, ja. endnu bedre. Ja, det godt Ja, så han er på og ja. skulle screen. Ja. De her screeninger, det er jo faktisk noget vi, vi ser det jo. Ikke, måske ikke på hvert hjørne, men vi ser det virkelig, virkelig tit. Det er en, det er en ting på, på dødbold Som defensiv spiller. Hvordan, øh, hvordan takler man sådan en screening? Fordi man er jo nødt til at... Nu har, men, altså den i går, der bliver han jo sådan lidt også overrasket. Ja. I det, han vender sig om, så står kære der. Ja. Hvordan takler man som spiller sådan en, øh, en screening? Fordi man, det handler om at, at lave nogle, nogle buer rundt om, ja. og finde nogle vinkler eller baner. Jamen det er, det er svært, fordi... Øh hvis du har mand-mand på hjørnespark, altså det vil sige, hvis du skal dække din mand direkte og ikke står i zone, så skal du følge ham over det hele, så du ikke bliver sat afgørende. Og for det andet, når der kommer de her screeninger, så kan man ikke bare løbe i buer rundt om. Altså, så vi ser hvor mange forsvarsspillere spille altså på screeninger, fordi screeninger, der skal ikke ret meget til, før en screening er ulovlig. Mm. Altså, det er heller ikke nemt at lave en ordentlig screening, uden at der bliver frispark, fordi dommerne altid favoriserer forsvarsspillerne. Så et, en måde er at filme sig til det, hvis vi kan sige det, og, og, og få et frispark. Men det er også en satset ting, fordi hvis dommeren ikke dømmer det, jamen så har du en, en fri angremspiller, en der kan hætte den ind. Ja, og så ser vi også, at folk de tit uh, virkelig, altså den virkelig har fat i den offensive, mm. Fordi så man ikke kan skabe de her meter, som du snakker om grænskog, ja. så er der overhovedet plads til en screening. Og det er jo der, hvor <coughs> bare virkelig kommer til udtryk fremadrettet. Vi jeg tro, altså jeg synes jeg har set nogle kampe med Sergio Ramos, hvor man tænker hold op, mm -hmm. eller Pepe i gamle dage altså hvor man, Carvalho også faktisk, nu har jeg set mange Real Madrid en kampe, hvor man tænker okay der kunne VAR måske gerne, altså godt gå ind efterfølgende, i stedet for at det favoriserer den defensive, så vil der være mange situationer, hvor den offensive måske kan, kan få et eller andet Øhm, men, men det er bare sindssygt svært øh, Jeg har selv prøvet at stå over for Mark går, Hvis I jeg kan huske ham ah, det, det kan vi øhm, Og det var bare Altså så står man der Man er to meter et eller andet ikke? Og jeg er 81 øh, Og det eneste man kan gøre det er at håbe At han ikke kommer forbi Eller kommer ind i et lille rum øhm, men, men screeninger er svære at sætte op Som, som Mikkel siger Øh, og det var bare fantastisk, når han sidder og siger, at han har siddet og nørdet den, og, og den så lykkes på den måde, fordi det ser så nemt ud. Man prøver at forestille jer, at det er ét spark, en situation. Altså vi, man ser hjørnespark hele tiden, der ikke bliver til noget. Og den natter bare et så en kamp. Ikke? Men det er jo lige præcis derfor, at man nørder det. Og det er jo lige præcis derfor, at der findes mm. nogen som dig i Lyngby, som mm. så står for det, fordi man kan vinde meget. Mm. Og vi har snakket om det tidligere, at øh, dødbolde, de afgør også... Øh, hvad hedder det, slutrunder, ja. fordi at, at man kan øve så specifikke detaljer, og de får så stor en betydning. Tjekkerne, de blev så, de blev chokeret over det her, øh, den her start her, men Danmark blev et eller andet sted i de næste sådan 5-10 minutter ved med at trykke på. Hvad er det, hvordan er reaktionen fra, fra begge hold efterfølgende, efter målet? Som du selv siger, så, så, så lige en et rystet tjekkisk hold, øh, og derfor de ser lidt rystet ud. Det er også fordi, at Danmark har en plan efter en scoring ser ud til. Altså, øh, de vil gerne op og trykke på. De vil langt væk fra deres eget mål. De vil måske... Der er jo de her sådan magiske 5-6 minutter efter en scoring, hvor der sker noget i hovedet på begge hold. Øh, det hold, der er indkasseret, bliver en lille smule rystet. Øh, har måske ikke en plan, og dem, der scorer, vil gerne op og lave nummer to. Fordi der er måske nogle små... Øh, Øh, skrøbeligheder i et hold, der lige har en kasseret mål. Så de her minutter efter en scoring er altid sindssygt sjovere at kigge på, fordi der sker altid et eller andet med holdene øh, efter scoringer. Jeg synes, Danmarks reaktion var god, øh, og tjekkerne kom slet ikke ud af noget som helst, der mindede om, øh, om Danmarks høje pres. Så, øh, Men det så ændrede jo også gameplanen. Altså for, for sådan set begge hold, at man får en scoring efter fem minutter, det... Det ændrer jo fuldstændig på, at nu har, nu har man ikke et udgangspunkt, der hedder 0-0, ja. men 1-0. Ja, altså øh, mål ændrer på fodboldkampe, det er jo også en, en dejlig floskel, <laughs> men det gør det jo. Ja. Mm. Øh, fordi der sker ting, og nu skal tjekkerne op og angribe osv. Og så, øh, så, så det er jo altid øh, det første mål, der gør et eller andet ved fodboldkampe. Det er jo altid det, der skal, skal låse en måske lidt, lidt tight affære op, øh, så man sidder altid og håber på, at der kommer et hurtigt mål, så, der, så, så spillerne skal agere anderledes efter det. Vi har jo en, en chance også efter 13 minutter, Grænskov. Du er du angriber. Der er det Damskov, der bliver spændt i dybden af Højbjerg. Og det synes jeg er en stor chance. Altså, han, han tager den med hovedet. Øh, han er blevet rygtet til Barcelona. Jeg synes, han er Danmarks bedste relationsspiller. Men i det her... Nu har han så også haft nogle fantastiske afslutninger i slutrunden. Men jeg synes godt, man kan forvente lidt mere i sådan en situation af ham. <tryk> altså, jeg vil sige, når du kommer... Så tæt på keeperen, som han gør. Altså, der er jo ikke meget at gøre. Men det er hans, det er hans hoved, ja. der gør, at han... Det er træk, han tager med hovedet. Det er ja. det, der gør, at han det, kommer for tæt på. Lige præcis. Og det er der, hvor man kan sige... Det er det, der er forskellen. Men et eller andet sted prøver han jo noget. Og havde der været en med i løbet, så kunne det være, den kunne være blevet prikket ind. Øh, selve løbet er jo fantastisk. Og der, der, altså, der er så små marginaler, der skal til. Selvfølgelig vil han sidde bagefter. Eller i situationen tænke, fuck... Øh, men jeg vil sige, at jeg har brændt større chancer end den der. Øh, så, så men det er, det er også fordi, nu, nu jeg sammenligner jeg ham, altså, ham med de største. Ja, egentlig, det, er, det er den scene, man skal gøre det på. Og han bliver, nu bliver hvis han... du bare tager Harry Kanes øh, mål til et nul mod Ukraine, der kan du bare se forskellen øh, i forhold til en, der er helt oppe, og så en, der er på vej måske. Øh, han sætter den ind. Og det er det, der er forskellen. Så kan man sige, okay, hvordan overledes. Men, men ja. Men jeg forhård, når jeg siger det, at det er ikke sådan en, der, der skal scores på. Men det er sådan en, der vi snakker om, de allerbedste. Mm. Og der er selvfølgelig også lang vej for ham, men, men de igen, nu sammenligner jeg ham med dem, fordi det er den vej, han er på vej op til. De scorer på det. Ja, gør de det hver gang. Det ved jeg ikke. Jamen er, det, er jeg for hård? Ja, altså det ved jeg ikke. altså i Det har da været rart, hvis han havde puttet sådan en <laughs> fordi så vidste man, at han var, han var han var på vej, eller måske allerede er i nærheden af at være på det der niveau. Det tror jeg nok, han alligevel skal komme. Altså, jeg synes ikke, jeg synes jo ikke, at den er så åben lys, som alle folk gør den til. Altså, det, det er ikke specielt nemt at komme der i fuld øh, smadre, i, i dybdeløb, skal tage den med med hovedet. er øh, så mange meter også. Ja, så mange meter og en lidt øh, halv svær vinkel, så kan man sige, skulle han have sparket den anderledes, end have prøvet at vippe den over ham. Ja, det, det kunne godt være, men hvis han havde vippet over ham, så havde det været altså et, et klassemål. Så ideen i det er jo god nok. Det er måske mere udførelsen, eller, eller en, en forkert beslutning, hvor han skulle have sparket hårdere. Uh, jeg, jeg, jeg synes, du er lidt hård, hvis du siger, at alle de store havde scoret på den uh, 10 ud af 10 gange. Det tror jeg altså ikke, de havde. Måske ikke 10 ud af 10, men det er, ja, det er også bare... Nu, nu prøver jeg også at finde uh, huller ja. i ja. med den her. Og det ja. er, han er jo rygtet til de, til de store adresser. Men tjekkerne, de... De kommer så lidt bedre med i kampen i, i efter ja, 20-25 minutter og sætter sig, og de er jo sindssygt farlige på standardsituationer. Jeg sad med følelsen af i går, at øh, hvis de bliver ved sådan her, så kan vi ikke holde stand på det. Hvad, hvad tænkte de? Jeg synes primært, og det var ham der der var et monster. Men jeg synes bare, at vores forsvar virkelig er der, hvor vi er rigtig, rigtig, rigtig gode altså selvfølgelig har vi spillet fantastisk, men, men det er bare sådan, også når du kigger på de andre hold, vores, vores forsvar med, med Vestergaard og, og Simon Kjær og AC, man sidder ikke er nervøse. Jeg har prøvet at spille på hold, hvor man tænker, okay, der skal altså ikke komme to indlæg, så skurer de. Og den følelse har man altså ikke med det danske landshold. Altså, vi er rigtig dygtige. Så på den måde sad jeg ikke og tænkte, jeg synes så heller ikke, at kvaliteten var der voldsomt for, for indlæggene fra for tjekkernes side. Jeg synes, de, de fandt nogle mærkelige rum. På, på de indlæg, men, men ham Suchek, ja, han, han han så farlig ud. Det, det vil jeg gerne med at Havde du samme følelse, Mikkel, at det der med, at, at, at vi egentlig var fortrykningsfulde med, med vores forsvar? Ja, i første halvleg var jeg. Ja. Altså, det, var, det var mere øh, den der lidt shaky start på anden halvleg, hvor jeg tænkte, nu, nu kommer de igennem til, til chancer i, i sådan noget etableret spil. Øh, det var kun standarder, synes jeg, i første halvleg, hvor jeg synes de måske kunne gøre en lille smule ondt, men jeg, jeg var heller ikke ligesom over, jeg var ikke nervøs på noget tidspunkt. Men de havde jo, altså, meget af deres angreb kom jo over deres højre side, hvor de udfordrede male på, på vores øh, venstre vinkbak, kan man sige det. vores venstre side. De lavede faktisk to mand over i den side for at udfordre ham. Var det også så ligesom meget for at fjerne, prøve at fjerne male fra det offensive? De har nok kigget <laughs> og set, hvor han er bedst. Så ja, det tror jeg helt sikkert er et eller andet taktisk greb, de har haft tjekkerne Fordi han, han har været altså en åbenbaring, ikke kun for Danmark Men der har også øh, været genlyd i hele Europa omkring, hvordan han har gjort det mm. specielt offensivt øh, Nu blev han, jeg vil ikke sige, altså udstillet af et hårdt ord Men, men jeg vil sige, nu blev han trykket på, på det, som han mangler Og det, som han også selv siger, han ikke er specielt dygtig til Det er han jo udtalt, han er en offensiv spiller mm. Jeg synes dog, han klarede det fint, og der var, det var ikke sådan noget, at, at de bare høvlede igennem i hans side. De forsøgte, øh, men jeg synes også, han havde rigtig god opbakning fra, fra de spillere omkring ham i Vestergaard, og øh, det lane, der kom ud og støttede osv., og så, så jeg synes ikke, at det var en, en afgørende svaghed på nogen måde. Men hvis vi, nu, hvis vi kigger lidt fremad mod for eksempel kampen mod England, kunne det godt tænkes, at man stiller med en firebakkæde? Mm, jo, og så tænker man, hvad kommer England så med? Jamen det er det, det, er <laughs> fordi, det fordi de har også varieret ja, i deres. Altså det, bliver, det bliver jo taktisk sjovt at se, hvad, hvad det er, trænerne gør, fordi der er helt sikkert noget på skakbrættet, øh, som der gør. Jeg, England har også tidligere, når de har mødt de her 3-4-3-hold mod øh, Belgien øh, osv., så har så de også switchet formation. Ja. Øh, og nu skal de møde Danmark, og de har spillet 3-4-3 og 4-3-3, og det kan England faktisk også så det, det bliver sjovt at se på det taktiske plan hvad der kommer til at ske også fordi jeg glæder mig til at se hvis det er at man går ned på en ja fordi man kan jo switch i kampen men det her med om man eliminerer lidt Meles styrker ved at bruge hans i en firebackhed, men så er det sådan, som vi også tidligere har været inde på at den her rolle som AC har han så lidt kan glide ned og op som egentlig gør at lige meget man stiller med, med fire, når man angriber så kan det blive med vingbaks anden halvleg starter i går øh, der kommer checkeren ud med, med buller og brag, altså den her, de bringer den her fysik og de øh, får efter med, Pat, med Patrick Schick efter 48. Vi er lidt øh, chokeret over starten. Vi kommer lidt efter det, men det er vel det, er, man har forventet, af et mandskab i starten. Jeg vil så også lige sige, at målet det kommer også fra en mand med selvtillid. Altså, du ved, han har heldet til, at den mellem benene på Vestergaard og, og bare sidder øh, klistret ind. Den scorer man altså ikke på hver gang. Øh, så det var en mand med selvtillid, og han blev også taget ud på et tidspunkt, hvor jeg så sad og sagde, hvor skulle det komme fra. Ja. Det var baglovet, der drillede chic, ja, lige præcis. Men, men ja, det var en... en det, altså man sad lige og var gået til Haller og sagde, okay, nu holder vi den 2-0. Fantastisk. Og så kommer det ud, og så sker der det, der ikke må ske. Men jeg synes også efterfølgende, at man kan jo godt se, okay, de får lidt tro på det, men jeg sad ligesom vel og tænkte, okay, så er der chance for 3 1 mål, fordi nu skal de frem og blive ved med at trykke. Men det, hvis man kigger på den scoring, Chic laver... Så sidder jeg også og kigger på et forsvarsspil af Vestergaard, som i min optik er... Der er kun én mand inde i fællet, og det er chic, og han står rimelig langt fra ja, ham. Han er for langt fra ham, ja. Er det ikke... Er det, kunne han ikke godt have været tættere på? Altså er det ikke semi-dårligt forsvarsspil, at han ikke er oppe på den mand, for han jo. har ikke andre at tage sig af? Jo. Altså, det, det tror jeg også selv, han vil synes, at han mm. er irriteret over. Problemet er, at Schick at kommer først på bolden, og så bliver Vestergaard nødt til at prøve at sætte en tackling ind. Mm. Og, og allerede der, der er det for sent, fordi så fuldstændig spredt i sin benstilling. Det er også derfor, den går under benene på ham. Så når de der indlæg kommer, så bliver du nødt til at være tættere på manden, så er det dig, der kommer først på bolden. Så det tror jeg også, at han vil irritere sig grænseløst over, at han ikke gør. Specielt fordi, at de har så varm en angriber i chic, som nærmest bare skal ramme den, og så går den ind til den her slutrunde. Det er jo Helt vildt små ting, der gør det. Altså, det kan også være chic med hans øh, lidt dårlige højreben. Øh, havde braget den over eller ind i, i Vestergaard, og så har man sagt, at han oh, kan nogle forsvarsspil, fordi han havde taklet den. Ja. Men optimalt set skulle han selvfølgelig være først på bolden, øh, eller i hvert fald tættere på, så han ikke får øh, en afslutning. Jeg kan bare huske, du, din analyse af målet, som Finland laver mod Danmark med indlægget, og måden på forsvarsspillernes positionering er ja. overfor. Øh, Hvem var det, der, der scorede? Ponjan Parlo, eller hvad han ja. ja. Der var der også det her med, at de, at de stod ikke tæt på ham. Så jeg tænkte bare at her, at han efterlader alligevel. Han giver i hvert fald Chic muligheden for at score. Ja, der, altså i, i Finland-kampen, der, der startede Danmark jo i en anden formation. Så der er lidt andre forsvarsprincipper, end når Danmark spiller 3-4-3. Kan du prøve at forklare sådan... Ja, altså da jeg nørdede den der, der er det noget med, at sekseren skal trække ned, hvis den første forsvarsspiller han bliver trukket ud, som Simon Kær gjorde mod Finland. Så skal sekseren trække ned og være den første zonespiller, så der er nogle forskydninger der. Når de spiller med tre nede i det midterste forsvar, så bliver de tre derinde som, som udgangspunkt og forsvarer færdigt, ligesom når man spiller 4-3-3, så er det de samme forsvarsspillere. Der har du bare hjælp af en sekser. Her der er det forsvarsspilleren, der er nede og udfylder de samme rum. Og så kan man sige, at i den position, hvor det sker sådan lidt bag i feltet, der spiller de stadig mand-mand og skal klare sig selv. Og det er jo der, hvor Vestergaard kom en lille smule sådan på baghånd og ikke kunne klare sig mand-mand. Og det er det, der opstår på problemet. Det er jo de små ting, der nu sker i topfodbold. Men vi starter jo øh, anden halvleg synes jeg, efter de scorer der. der vi, har, vi har svært ved at sætte øh, vores spil sammen. Hvad er, det, vi, hvad, hvad er det, vi ikke lykkedes med, som, som vi måske lykkedes med tidligere kamp? Altså Det er jo lidt, som du også snakkede om før, det der med, at, at mål ændrer kampe. Jeg tror, at de rum, de, de havde set, de, de havde, det blev ændret lidt, fordi tjekkerne får jo en energi, også som Mikkel snakker om, de der fem minutter efter et mål. De får noget energi, de får den der, okay, man løber den ekstra meter, de begynder at tro på det. Uh, og det er det, jeg tror, der er forskellen. Uh, jeg tror godt, danskerne har vidst, hvad de skulle. Og, men, men det gør også bare noget. Man står med en 2-0 uh, til halvlejen, ja. og så kommer man ud, og så ændrer det sig fuldstændigt. Og man begynder måske at... Jeg ved godt, de er så professionelle, de står ikke og tænker, oh, nej nu, nu ryger vi hjem. Fordi det, det var heller ikke den følelse. Man, de var jo ikke shaky-shaky, men, men det bare altså, hvis det er bare et splitsekund i nogle få situationer, eller en meter, man ikke lige har løbet, øh, så, så kan det ændre kampbilledet. Øh, og jeg synes også, at tjekkerne lige fik den energi øh, efter målet. Øh, men, men igen, der kom ro på kampen. Man kan godt se, at der er to hold, der ikke har... Altså, jeg synes, vi har en bred trup, men det er jo ikke, når du, som du ser, nogle af de helt store landshold, hvor du bare kan sætte den ene efter den anden efter den tredje ind. Øh, at der, det har været en hård turnering øh, for begge hold. Der er, der er vel også noget, det er, som du selv siger, noget... Stamina, der, der spiller ind. Altså, vi blev jo trætte i går. Øh. Og sværet. Så, så altså, de har jo lige spillet i, i København, hvilket på det tidspunkt var, var med godt vejr. Men, men at spille klokken 18 i Baku, eller hvad tid det har været der? 20. Øh, 20, ja. Altså, det, det var rigtig varmt. Man kunne se det. Julmand var helt rød i, i Karin. Dolberg var helt rød. Øh, man kunne se, at det var, det var varmere, end vi, vi gik og troede. Men omvendt så har tjekkerne. tjekkerne skal også bruge kræfter i går. De skal mm. også fremad. Så, og vi ser, jo, vi ser jo også, at Hjulman skifter ud øh, efter noget tid. Men han laver faktisk også om i, øh, i formationen. Han flytter jo faktisk AC C op på midtbanen, hvor han som udgangspunkt så tager en 4 og så har han AC det op. Hvorfor tror du, han gør det? Øh, jeg synes, jeg så øh, en lille smule svagheder i, øh, for første gang nærmest i, i Højbjerg og Delaney. Der skulle dække så store rum, som de mm. skulle. Øh, der var nogle situationer, hvor højbær bliver fanget sådan for højt op i banen, og så ligger der altså kun én midtbanespiller i det læge, der skal dække et, et helt midtbanerum. Og selvom han, han dækker store områder, så bliver det for stort for ham, simpelthen. Og så var det fornemt Der var også nogle situationer, hvor de tre bagerste ikke får skubbet op. Altså, de kan jo godt give en ekstra midtbanespiller, kan vi sige, hvis den bliver spillet op i, i mellemrummet, så kan de støde op, og der er stadig opbakning på. Og når det ikke skete, Jamen, så var, var rummene for store og øh, dække, og derfor så tror jeg, at han gik op og sikrede øh, med AC, ligesom han har gjort tidligere i øvrigt. Altså, og, og det er jo også det, den her formation kan, at være så øh, fleksibel til, at man bare lige kan switche over øh, med et fingerknips, uden at man behøver at skifte ud. Uh, så det var sådan, simpelthen for at, øh, øh, at lukke de her mellemrum, som, som tjekkerne var gode til at finde, bedre end jeg havde regnet med faktisk. Jeg synes faktisk, de spillede noget ganske fint fodbold, når de, når de ramte hinanden. Uh, men det, det, det, det tror jeg var det taktiske greb Og han skiftede så også Nørgaard ind i stedet for, for AC Og jeg, det var noget jeg blev mærket mærke i At, at Nørgaard lavede også de her Hvor han kom lidt ud af altså, Hvor han lige pludselig vil satse og, og takle Og tjekkerne spiller forbi Og så lige pludselig har man sat en, en midtbanespiller Og den anden midtbanespiller sådan set har Ja, er alene og, og skal løbe baglands Hvis vi skal prøve at dykke ned I, i de danske præstationer Og så tage den uh, helt forbunden af Kasper i går, hvordan var hans øh, præstation? Han lukker jo et, et mål ind på Schick. På øh, han har nogle redninger i første halvleg, hvor han... Eller det er så også lige, lige efter pausen, der har han mm. også nogle, øh, nogle redninger. Hvordan synes du, hans præstation var? han har en, en, en fin kamp. Øh, der var den der var det frispark, hvor han går ud og så lige tager den for, for næsen af ham, det. Suchek. Øh, på den måde, der var et udspark, som, som blev til en chance, som han så også tager. Men, men alt i alt, synes jeg, han er... Han giver en ro, helt forsvaret, helt det Det har en ro, ligesom vi snakker om tidligere. Man, man sidder ikke og er nervøs på den måde. Han kan jo ikke gøre noget på målet, den går under benene på en, og han skal jo reagere på, hvor den kommer. Han kan jo ikke bare hoppe til en side og så håbe, at den kommer i den side. Så jeg synes ikke rigtigt, der er, der er super meget for ham at gøre. Han har jo ja, kun den der fejl øh, efter, udsparket, ja. Ja, udsparket hvor, han, hvor de så har en chance, men ellers så har vi jo en, en keeper, der altså jeg, jeg synes, han er en af verdens ti bedste Jamen, han udstråler bare ro, altså, ja. fuldstændig, og han har nogle... Øh, han har han, også den der, hvor han går ud, øh, hvor den bliver spillet på tværs af feltet, hvor han er helt ude i manden og jamen, bliver sparket brystet. Det, det, ja. det er den, hvor han selv øh, laver en opspilsfejl, ja, okay, øh, ja. og den kommer til det, hvor han redder den selv. Men han har, han har øh, ud over selvfølgelig opspilsfejlen, så har han også gode fødder. Altså, ja. Mange af de her øh, målspark er jo også sat op, fordi han kan både øh, smide dem med, med følelse ud på siden, men han kan altså også øh, smække den langt. Altså, og der er jo nogle helt fuldstændig klare signaler på landsholdet med, at, at målspark er faktisk øh, blevet lidt en dødboldssituation. Mm. Så der er fuldstændig klare signaler på, hvad de skal gøre. Skal de sparke den langt? Fordi øh, du kan jo ikke blive offside på et målspark. Og han kan altså den ned på nærmest den sidste tredjedel, øh, hvor vi kan få nogle chancer osv. Så, så, så han er en vigtig del af den her første fase i opspillet, som Danmark har og der har han bare dejlige fødder. Ja, det er så, vi, har, vi har snakket om det tidligere, det her med på målsparken. Når han lader, som om han sparker langt, og man kan se de to danske bakke stille sig ud, så i skudøjeblikket, så drejer han på foden, og så kan han lægge den ud. Og det gør jo, at vores opspil jo tager udgangspunkt i, at vi gerne vil, have den kontra, at vi sætter den op til en duel. Ja, og det ved alle. Altså, det er jo ikke ja. noget, han selv opfinder. Altså, alle ved, at det er det, der skal ske, så alle andre spillere, end, end den, han spiller, de er jo også positioneret efter det. Så det er jo, det er jo helt indødet, at han gør det her. Det er jo ikke, fordi han lige pludselig tænker, hov, der er en fri bak Det er fuldstændig indødet. Og det er vel også en af de her ting med, at han er god med fødderne, der gør ham til endnu bedre en keeper. Altså, hvis ja. vi skal snakke om de her sweeper-keeper, eller, et eller andet, nogen, der kan også noget med fødderne det er vel noget af det, som giver ham lige det ekstra plus i bogen? Ja, han er både sweeper han er god med fødderne, han er en, en shotstopper. Der mangler stadig et eller andet for mig i, øh, i spillet i feltet. Altså, han er ikke verdens største mm. keeper, han har en god pondus, men han er ikke 100% sikker, synes jeg, når han går ud af sit felt. Men han går heller ikke, det er heller ikke så tit, vi ser Michael, nej. der braver ud. Nej. Men og når han også... gør, så tænker man, den har han styr på. Ja, eller hvad? Jo, jo, det gør man, men det er også derfor, at, at det er så godt, at vi har Simon der går over AC. Fordi det er den eneste svaghed, han som sådan har, øh, synes jeg. Det er jo der, hvor man siger, okay, møder man et, et fuldstændig ubehageligt hold med indlæg, når man så har man et ubehageligt forsvar til at, at hætte dem væk. Fordi der, man ser bare nogle keeper, hvor de går ud og redder forsvaret. Øh, der var jo den store der med Smejkel i gamle dage. Nu er jeg jo ikke, fordi jeg var så gammel til 92, men, men der, hvor han går ud og griber den med en hånd, den ser man ham ikke lave. Den har han ikke. Den ser man ingen lave. Nej, nej. Den, den, er, øh. den er jo så vild. Ja, ja. Men, men det er bare, at det er den facet, han ikke har. Men så har han så mange andre. Øh. Og så synes jeg, at hans forårs er helt sikkert hans reaktioner. Altså, jeg synes, han er ubehagelig på... Han er en moderne målmand. Ja, men altså, det er jo sådan, uh. at er udviklet. At man kan lidt af hvert, og man kan spille med fødderne, og... Øh Øh, være en leder. Altså, den der lederstil, han har, den betyder også ekstremt meget for det hold der. Altså, øh, Jeg synes, ja. han er afstandig. Altså, er virkelig en han målmand, vi ja. har. Forsvaret i går, AC Kær Vestergaard. Vi kan jo tage den øh, en for en. AC's præstation i går, hvordan, øh, hvordan ser I ham? Ja, men han er jo, øh, han er jo bare så... Øh, vital for det her system, som Danmark spiller, øh, eller systemer, lad os sige det sådan, fordi det er jo ham, der bliver flyttet rundt. Mm. Altså det er jo, de andre har jo stort set deres udgangspunkt, hvor de er. Men det er ham, der er den kloge, det er ham, der er hjernen, det er ham, der kan omstille sig med det samme til en ny position. Øh, og det gør han bare hver gang. Altså, øh, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, han er, han er vokset ekstremt meget på, øh, ja, måske det sidste år, halvandet år, eller noget i den stil. Og har jo valgt at bruge, da Tukkel kom til Chelsea. Mm. Der tager han ham ind ja. og bruger ham fra kamp 1 dag ja. Og har stort set brugt ham hele tiden indtil AC så bliver skadet. Ja. Det, er jo, det er jo også en kæmpe gave, at Tukl ser det i ham. Fordi det, det har vi jo alle sammen set. Helt enig. Altså, og og det, er jo, det er jo sådan noget med tillid osv., hvor man også vokser. Men jeg synes også, at han er blevet sådan han er jo blevet en, en forsvarsspiller også. Altså før var han elegant, synes mm -hmm. jeg. Sådan en elegant type, der kan spille og positionere sig godt osv. Nu har han skulle også fået lidt... Øh, Altså, jeg han lidt balls. Der er kommet ja. lidt ledervest på ham ja. også, ja. Altså, fordi han kan, han kan tage nogle taklinger, han kan gå ind i nogle dueller og så videre og vinde dem. Øhm, så jeg synes, det er tæt på at være en komplet forsvarsspiller i min verden, at han kan lidt af hvert. Han kan faktisk det hele. Han har ingen afgørende svagheder, og det er sådan set mm. det vigtigste. Og, og i Danmark, når de, er, når de er under pres, så ser jeg også tit, at de så kigger de lidt efter ham, fordi de ved, at han er god med kuglen mm. og har det der kølige overblik, så han skal nok finde en, en, en fri spiller. Hans øh, kompagnon ind i, i forsvaret, det er El Capitano Calzoneker. Hvordan, øh, hvordan synes du, han gjorde det? Jeg synes, han spiller fint. Øh, altså, han er, han er bare stabil, men jeg synes også nu, hvis vi tog fat i AC før, han løfter forsvaret til et andet niveau. Øh, netop, som du siger, at en ting er, at de to andre virkelig kan krige den, men så får de bare et andet facet, når det er, han er så god på kuglen og har den ro, og som Mikkel siger, at han netop vinder de der dueller mod de store drenge, som var det, der var hans problem måske tidligere, eller i hvert fald kan, kan stå imod. Ikke? Øh, og hvis vi tager fat i kærm, han er jo bare stabil, altså virkelig, virkelig, virkelig dygtig. Øh, det er jo sådan en anfører, man kigger. Det er, en, man, det er jo sådan en, et hvert hold kan kigge tilbage på, han eller har, ønsker. han ønsker. Lige præcis, han har bare en ro, og det er også derfor, man sidder og ikke er nervøs. Fordi han, han, han, han viser jo ikke tegn på panik, eller, unej uh, nej, nu, nu skåder tjekkerne. Der er bare ro på. Men øh. jeg hæfter mig bare også ved det, Juhlman siger, at han siger efterfølgende, at øh, han er sikker på, at han har ondt i knæet, øh, og har ondt alle mulige andre steder. Men øh, han viser det ikke, og det viser også til de andre, at øh, vi har altså en spiller nede i forsvaret, som vi gør alt, og han gør alt. Øh, han står som den her der dernede, som bare, ja, vi ser til sidst, han stanger den ene bold efter den anden væk. Ja. Det er vel en... Det er sådan en anden fyr, der skal være. Ja, det, det er lige præcis det, der, der står klars for mig. Det er de sidste ja. 10-12 minutter, hvor det bare ham, de rammer i hovedet hver gang, og mm. han stanger dem altså væk, altså 20 meter væk hver gang. Øh, og så fik han, altså, han... fik Der kom et indlæg i anden halvlej på et tidspunkt, hvor han rammer den helt skævt, hvor hele ja, hans ben... På togen, de, ja, på ja. altså, Der tænker man, man nu, nu ryger der et ledbånd et eller andet sted. Ja, det, og det kan også godt være, der gør det. Ja, men det tænker man også med male der der ham der falder over benet på ham ja. Ja. Men der, men der skal bare mere der til. Skal, der skal og mere der. til. Altså, det kan godt være, at han har forstudt anklen, faktisk. Altså, det, det, det er jo ikke uh, usandsynligt. Uh, men den kriger han bare hjem. Altså, ja. fordi det er ren adrenalin, han kører på, uh, og, og sådan en ros. Uh, så det, det mærker han først i dag. Oh, den der, den, den gjorde også ondt selv hjemme i stuen, fordi jeg kan huske, gang Alan Smith fra United faktisk brækkede anglen. sådan et spark her. Det var så bare langt hårdere, det spark. Men Kier var, var god. Vestergaard? Altså, han har jo, og igen... Han har den ene situation, hvor han skulle have dækket øh, shake-up. Øh, men han har også omvendt nogle gode offensive øh, bolde. Jeg øh, synes, han gør det godt. Øh. Det, er bare, det, det var en giftig angriber, der scorede på det mål, som Mikkel siger tidligere. Øh, og havde han blokeret den, så havde det været godt at forespille sammen, og ikke sidde og snakket øh, nu. Jeg synes generelt, Forsvaret gjorde det godt. Øh. Vi, vi har jo snakket om tidligere, at, at, at, at, at Vestergaard altid har en fejl i løbet af en kamp, som man husker. Ja. Og det er det, der, der står hos mig, det, det ærger mig, at det skal ske ved ham. Ja. Fordi jeg, har, jeg er stadig ikke 100 øh, på, på Vestergaard. Øh, og det er netop på grund af det her. Jeg er fuldstændig øh, rolig og sikker ved de to andre, vi har snakket om. Men der er stadig et eller andet ved Vestergaard, med mig, der gør, at jeg ikke er 100% sikker på ham. Han, han, han er jo blevet virkelig dygtig med fødderne, mm. øh, synes jeg. Altså i forhold til hans størrelse og så videre. Øh, ligger også fantastisk op til Mæle Og spiller ham om til, til målet Til, til øh, 2-0 øh, Men der er bare et eller andet I mig der siger at der sker noget over Omkring ham og det tror jeg også Modstanderne ser altså, Nu har vi også set det et par gange i den her slutrunde ja, Lukaku de laver Lukaku over i hans side Ja altså, øh, og, og, og det sker omkring ham stadig Det er ikke de andre der laver øh, De her opdækningsfejl Hvis vi overhovedet kan kalde det det men, men det er det jo en lille smule Fordi det er de små ting der, der afgør kampene derinde men jeg synes stadig, at han spiller fantastisk godt, og så videre. Der, er bare, der mangler bare stadig et eller andet hos mig. Men hvis vi kigger fremad, så kan han jo stå over for Størling Sancho. Nogle meget bevægelige og hurtige spillere, som 100% vil udfordre ham i, i dybden. Der kan han godt få sig nogle udfordringer i forhold til at ikke kunne efterlade så meget bagrum. Ja, øh, ja. så kan man sige, at forhåbentlig kender han dem så godt fra Premier League, mm. de spillere. Øh, så spiller han i et forsvar. Ja, det gør han øh, trods alt, men han kender at spillerne, at han spiller over for, øh, ud og ind. Og forhåbentlig kommer der ikke øh, de her situationer, men, men altså øh, men 100% sikkert, så har England set, hvor svaghederne er hos Danmark. Og det er stadig derover, selvom han er i min verden mega stabil og så alligevel ikke. Der er lige den der. Men, men igen, det er også det, at England, de sidder og kigger på et dansk hold og, og prøver at finde igen. Hullerne i justen, ja. et, et fantastisk dansk hold, men, men alle hold har jo de her små øh, svagheder. Hvis vi kigger på vores to vingbaks, Stryger han startede ind i går, i stedet for, øh, for Daniel vas eller i stedet for, nu, øh, nu kan det jo være, at, at det er ham, der starter ind. Hvordan, øh, hvordan gjorde Stryger? Altså igen, det er jo ham, der ligger, de der døde bolde, øh, som gør, at vi kommer foran. Øh. Jeg vil ikke sige, det er godt set, for VAS er jo også fantastisk på, på dødbolde, men men det er bare... En spiller, solid præstation. Er, han har bare en fed energi. Han er positiv. Han er energisk. Han, han løber. Øhm, det, det, det synes jeg er rigtig fint. Altså, så har jeg, du jeg, vil, jamen jeg vil ikke sidde og, og være ham, der skulle vælge mellem ham. Eller Vas. Øhm, for jeg synes virkelig, at, øh, at vi har to kvaliteter. Men, men det er også fordi, at vi har jo, jo male over på venstre, som stjæler al fokus. Og så har man den anden på den anden bak, mm. som egentlig langt hen ad vejen udfører alle sine opgaver. Helt vildt. Øh, super. Der er, der, er ikke, der er ikke nogen fingersæt på. Ja. Øh, netop det der altså det er hans udtryk hans energi hans positivitet jeg synes der også bare skinner igennem male hvordan øh, vi snakker om ham tidligere at øh, at de vidste godt ja. male vej den her turnering her og alligevel så, så ligger han den her sukkerbold øh, generelt males præstation. Æh, ikke lige så synlig som han har været i de foregående kampe man kan sige jeg ved ikke, om han skal... Altså, indlægget kommer også fra hans side, kan man sige, til tjekkernes mål. Øhm, ikke, at det er overhovedet at, at, at er, at han er impliceret som sådan. Øhm, men han var ikke lige så synlig, synes jeg, som han har været i de andre kampe. Dog er han stadig afgørende. Øhm, og det er jo det her igen med, at... Jeg synes, der er en tendens til i, i fodbold i øjeblikket, at, at baksene er blevet pointspillere mm. for mange af holdene. Og så, så kan man sige, at dem tager jeg så med i det regnskab. Øhm, og det er han igen. Altså, med en assist, en kongeassist, skulle måske også have spillet Brathwaite i himlen på... Hvor øh, skulle han det? Øh, jeg synes, Brad, jeg synes ja, den, den forsvarsspiller, synes, ja, sig alligevel ja, lige trækker ud. Ja, lidt af. Ja. Jeg, jeg er enig i det. Altså, så skal han se det måske en lille smule før. Jeg tror faktisk heller ikke, at afslutningen var gået ind, fordi han rammer den nærmest på helt. Ja. Øhm, men, men igen, det, det, det er derovre, det kommer fra. Det er ikke fra stryger øh, på den anden øh, kant. Det offensiv kommer derfra, og han kommer bare blæsende hver eneste gang stadig. Uh, og det er altså dybt imponerende, at han bare kører med det der, du selvbatteri i samtlige uh, minutter, selv i en baku-varme. Altså. Og vi snakkede altså, om, at han er alene med mål Han har en stor chance hmm. som bak, ja. altså som vinkbak. Det er imponerende. Hmm. Højbjerg Delene inde på midten, de skulle jo dække nogle, øh, nogle store områder på banen, og de har, især Højbjerg i den her turnering, været helt fantastisk Men, men dem som, som du, hvordan var de i går? Der er jo ikke en finger sat på det. Det eneste, som jeg synes, der kom lidt til udtryk til sidst, det var, det var energien. Øhm, og som Mikkel snakker om tidligere, det var nogle rigtig gode områder, tjekkerne fandt, øh, og det blev store områder, de skulle dække. Men, men jeg synes ikke, at det var det taktiske. Det var mest, at, at de virkelig... Altså jeg synes, man kan se, at der er blevet spillet mange kampe på kort tid. Øhm, det er det eneste, jeg kan sidde og være lidt nervøs for. Jeg øh, synes, de gør det fantastisk dygtige spiller og de supplerer hinanden. Rigtig, rigtig godt. i scorer også øh, et fantastisk mål øh, og bliver kampafgørende øh, Højbjerg har nogle, nogle gode øh, situationer, hvor han også spiller... Var det ham, der spillede Damsgaard? i dyb... Ja, ja, ja er jeg på 50 meters afgave. Lige, lige præcis. Og det er bare fantastisk at se på. Og, og vi har virkelig altså en, en grundstamme på det her hold, som, som er rigtig spændende. Men jeg synes til sidst, at... Du kan også se på Højbjerg efter kampen, ikke? Altså, hvor meget det betyder, at de er brugte. Det er fedt at se, det de ja, helt vildt. Øh, men, men de brugte. Øh, det var mange meter i en høj varme. Så. Men, nu, men nu skal de jo stå over for Declan Rice og Calvin Phillips inde på midtbanen. Og de så ikke nær så brugte ud i deres kamp i, i går. Den vender vi så også i anden halvleg med, de skulle jo ikke bruge altså, så mange kræfter. Så kan det godt blive en udfordring, at vi virkelig så to, der var, der var tappet for kræfter i går. Øh, det tror jeg skulle ikke blive et problem Når det er en semifinale til EM ja, Så har man en. Ja den skal du nok finde ja. frem Jeg ved selvfølgelig godt at, at kroppen er ved at være brugt Men så øh, hiver du noget andet energi ind Og, øh, og vilje uh, Jeg synes i fodboldmæssigt shinede en lille smule over Højbjerg i går Hvor Højbjerg har været bedre i, i, i turneringen Inden den her og det er sådan ikke på grund af hans små. Det synes jeg bare, at Delaney havde en sindssyg energi. Jeg ved også godt, at han bliver skiftet ud før Højbær. Mm. Øh, hver gang, jeg ved ikke engang om Højbær er blevet skiftet ud endnu. Det tror jeg faktisk ikke. Han kan jeg fuld tid. Det, jeg ikke det er jeg lige er før. Ja. Mm. Øh, og Delaney har vi jo set nogle gange gå død efter den her time, men han har måske også sådan en lidt anden rolle, hvor han er den her 8'eren på midtbanen, box box spilleren Og Højbær er en lille smule mere holdende. Øhm, så jeg synes, at Delaney shined mere end Højbær, men Højbær er bare altså hjertet på, på midtbanen. Uh, han er uh, boldsikker. Uh, han er, uh, uh, er virkelig en god præsspiller. Uh, men det lagde en lille smule over på det fodboldmæssige, synes jeg. Og så hvis vi tager de, de tre angriber, der var blevet genvalgt til alle tre. Damsgård, Dolberg og Brethwaite. De tre i går. Han havde, han havde lidt problemer med, med det fysisk stærke tjekkiske hold. Men, uh... Altså, jeg synes, man så det han skal lægge lidt på. Altså, han blev skubbet væk, øh, uden at han fik lavet kropsvinden og vendt på dem. Øh, han har nogle rigtig gode løb øh, og kunne være blevet afgørende, men, men jeg synes, at han har lidt udfordringer i går mod, mod den styrke, som tjekkerne som kom med. hvad med Dolberg og Brathwaite? Dolberg score. Er det nok? Helt sikkert. Helt sikkert. Det, Æh, man siger jo altid, at øh, også som man angriber, at kender følelsen som angriber. Lige præcis. Altså, vi snakker om Harry Kane mod, mod tyskerne. Altså... Nok. Hvis, det nok for, hvis det er nok for Harry Kane, så nok for Hurricane så også at det er nok for Dolberg. Og hvad med hvad med fordi Mikkel han har været efter ham nogle gange at ja, det, at, at altså, jeg synes, han er bedre defensivt også. Han er jo altså Hammer Yusuf er fantastiske spillere altså, det er jo nogle man vil have på holdet hvis man spiller interval så er det er jo de to man vælger de løber og løber og løber og kæmper men der er bare der, der mangler for meget i forhold altså til Bradway til i forhold til der hvor han er. Problemet er, at man tænker jo hele tiden på, okay, manden spiller i Barcelona. Jeg ved godt, øh, men, men det, det må vi også bare gå ud fra. Og det er ikke det, man ser. Øh, man ser ikke hans slutprodukt. Man ser hele tiden, at han lige mangler den sidste berøring. Øh, den sidste afgørende ting. Men, men der er bare ikke en finger at sætte på øh, hans indsats. Og den måde, han, han, hvad han giver til holdet, den energi. Ligesom øh, målet, som jeg snakker om til Dolberg, hvor han tager det der løb. Altså, han går ikke ind og siger, okay, jeg spiller i Barcelona, I skal bare spille mig, og men jeg arbejder det. ikke, og det jeg det det. ikke. Det er det. Han laver jo alt det usynlige arbejde. Lige præcis. Og det gør han fantastisk. Øh, og det ved Junman jo også godt. Altså. Hvad? Øh, altså, nu, nu kan jeg faktisk ikke huske, om det var Brathwaite, du var efter, eller Nej, jeg, jeg, jeg, vil, jeg, var jeg, var jeg vil lige rette ja. dig, fordi det var, var Jusuf, jeg var ja. en lille smule efter, fordi... Ja. Øh, men øh, Brathwaite, han, han mangler jo, hvad kan man sige, afslutningsdelen. Altså, ja. Og det har ja, vi jo set i den her turnering. Jeg synes, han... Skaber helt vildt meget. Jeg synes, han er en evig trussel. Jeg synes, at i går øh, havde han øh, nogle lidt forkerte beslutninger til tider. Øh, alt hans løbemæssige arbejde kan vi ikke sætte en finger på. Jeg synes også, der var nogle, nogle perioder, hvor han mistede bolde for nemt. Altså specielt når, når hold bliver trykket tilbage, så man brug for, at de tager øh, sådan lidt tid på bolden, når vi endelig får den op på vores tre øh, forreste så har vi virkelig brug for dem i den periode til lige at tage brøden af, af det høje pres, som Takeda kom ind med. Der synes jeg, han mistede for mange nemme bolde. Ja, han, prøver i til, han, den, han prøver ikke at holde han prøver at lægge af. Ja, Ofte, ja. Og, ja, og sådan nogle lidt halvdårlige berøringer. Mm. Øh, og, og det var jeg lidt ærgerlig over, men, men jeg synes jo, han er outstanding for det her hold, fordi der, der sker hele tiden noget. Han har den her uhyggelige fart, når han kommer ned mod forsvarsspillerne. Øh, og så mangler afslutningsdelen bare en lille smule mere kvalitet, så, så er han jo så er han jo super farlig. Altså. Ja, for jeg synes, de folk, der, der kritiserer Breathway, og siger, at han ikke, øh, ikke bør starte inden, jeg synes, de glemmer alt det spil uden bold. Ja, helt altså, for jeg, jeg synes, han er, ja, måske et for stort ord at bruge, men jeg synes virkelig, at han er en afstanding uden bold. Ja. Alt det defensive arbejde, du snakker om, Grænsgaard, han tager alle løbende, og han er også med op fremme. Så kan det så godt være, at han misser en første berøring, og ja, han spiller i Barcelona, og den skal måske sidde der. Men han gør også bare, at, øh, at der så er plads til Dolby om bagved. At de løb, han tager, der kommer plads til de andre. Så uden bold, synes jeg virkelig, han, er, han, han gør de andre bedre. Helt sikkert. Hvis vi kigger på øh, nogle af de her indskiftinger, der var i går, er der nogen, øh, der, der gjorde noget væsentligt? Altså Yusuf Poulsen kommer ind, får faktisk lavet nogle, øh, nogle okay-aktioner. Hvordan synes I, han var i går? Jeg synes, det var en fed energi. Altså jeg mener, hans første aktion er en, hvor han vender ude på sidelinjen, og så bare blæser sted. Hmm. Altså, og det er, jo, det, det er jo sådan noget, man har brug for, når man skifter ind. At man ser en spiller gå ind og gøre en forskel. Der var ikke noget med baglovet. <laughs> Nej, der var sgu ikke en ting med baglovet. Det er blevet uh, lappet sammen. Man ser også æh, hans løb defensivt. Ja, han ligesom, lige han ja, ja, han er også ligesom på samme måde. Han bliver midstopper lige pludselig ja. i, i et angreb. hvor han det er hernede. bare, altså. det, det, tror jeg ikke, man har set Christiano lave. Men øh, ja, det er jo vores fordel. Det, det danske hold, der, der har det her med, at de kæmper. Christian kommer kom også ind for, i stedet for Damsgård. Jeg var lidt ude i, at... Jeg så, han blev fanget i nogle situationer. Øh, men blev vi mærke noget i, i hans præstation? Han, har, han kommer ind efter en time. Ja, yeah. det var ikke den mest i øjenfaldende øh, præstation. Det var nok heller ikke det, han var tiltænkt. Øh, mm -hmm. Han var tiltænkt som den her sikre øh, playmaker-type, der kan ligge og fordele nogle bolde, holde fast i dem, være boldsikker. Øh, det klarede han okay. Øh, men Josef Poulsen i mine øjne, den mest øh, i af de indskiftninger, der kom. Hvis vi så går til, til kampspillere... Hvem, øh, hvem skal have sådan en... Øh ja, hvad får man? En fidusbamse. her. en fidusbamse, ja. En, fidusbamse, ja. en, en bold DK kop Ja. Øh, jeg tager Simon Kjær. Øh, det gør jeg, fordi... Øh, at den måde, han dirigerer hans forsvar på, den måde, han, øh, han clear hans bolde på... Altså, det er ikke nemt bolde, han skal clear. Han kan nemt komme til at lave en fejl og clear ned i skoen på en tjekke osv. Han clear dem bare ud af kommunen. Øh, og... Øh, ja... Altså, den, den synes jeg går til ham. Jeg synes også, at Delaney var, var rigtig, rigtig god. Spilleren er nok sin bedste slutrundekamp. Men alligevel så har jeg Simon Kjær, fordi han er så ekstremt vigtig for det forsvarsspil, som Danmark er blevet virkelig god til. Helt enig. Jeg havde faktisk også Kjær som den øh, grænskov. grad en, en anden? Nej, altså jeg vil sige lige præcis det, som Mikkel siger. Jeg havde, øh, havde Delaney spillet lidt længere i kampen. Øh, også fordi man sidder netop med at kigge at de sidste 20 minutter, hvor tjekkerne satte så let. Hvor han, han så manglede, øh, så havde han været kampenspiler, men, men for mig er det også Simon Kjær. Den får Calzone Sone Kjær. Sí. Og så lukker vi første halvleg af nu her. Og om lidt, der dykker vi ned i den anden kamp, der var i går. Anden halvleg af den her podcast, den er sponsoreret af Samsung TV, og deres er smukke The Frame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 Det var den her anden eller 4'ede kvartfinale, var det så, som vi, skulle, som vi skulle se. Gary Southgate, han havde op til kampen valgt at gå væk fra den her 3-4-3 formation, som han jo har stillet op med, og stillet op med en 4-2-3-1, hvis man skal gå sådan helt nørdet til værks. Mason Mount, han var tilbage. Det var, det var han også senest mod, da de mødte Skotland i deres anden gruppekamp. Og så startede han faktisk med Jaden Sancho på banen. Igen er der ikke blevet plads til Grealish eller Foden, som jeg har i alle de andre gange også sagt. Hvorfor, hvorfor stiller han ikke med de en af de to typer? Især mod et ukrainsk hold, som ville stille sig lidt dybere. Så var der plads til, til spillere, som skulle spille foran øh, forsvaret. Hvorfor tror du ikke, han kan kigge med dem? Åh, oh, ja. Yeah. Han er den klog i dag, jo, fordi ja. de har jo vundet. Ja, det kan man sige. Øh... Ej, der, har, der har også været lidt udskiftning især på, øh, på den ene kant der. Altså den startede den første kamp, mener jeg. Ja. Øh, så har øh, Sakar... Ja, så startede Bukayo Sakar, ja. ja. så startede han. Øh, nu får Sancho chancen. Øh, vi mangler vel nærmest kun Rashford øh, på kanten til at starte inde. Øh, jeg, sy jeg synes det er okay, at han øh, giver Sancho chancen. Altså, vi har også siddet og ventet på, hvornår skal han få sit gennembrud på, på landsholdet, som han har haft i, i Dortmund. Uh, han fik det ikke i går uh, Lad os bare være ærlige det, det var ikke lige en Sancho-kamp Som sådan man så ham kun i glemt. Uh, så jeg synes et eller andet sted det er okay De har så dygtige spillere på kanterne Om det er den ene eller den anden eller den tredje Det er jo et, et trænervalg Hvor han ser at, at Sancho kunne få Muligheder for at bryde det her ukrainske forsvar op Det fik han ikke rigtig gjort uh, Så må ikke han skifter igen mod Danmark Det tror jeg godt uh, kunne ske men er der noget i det her, nu, nu, nu når du siger han, det er jo Gary Southgate. Mm. I går, øh, kommentatorerne til, til kampen i går, der spørger, tror jeg, Schwartz spørger Mølby, om Hjulmand ikke er en meget bedre træner, rent taktisk, end øh, en Gary Southgate er. Nu svarer jeg ikke på det, men nu ligger han bare videre. Hvad siger du til den, øh, Schwartz? Altså, jeg, jeg tror, han er bedre taktisk. Øh, det der bare er, at der er så stor forskel på at være træner for Danmark, end at være træner for England. Um, og på den måde Southgate han gør det Så kan man jo sige at han har også stor succes um, så, så man kan jo ikke rigtig klandre ham noget uh, De slår tyskerne ud i en uh, knockout kamp uh, På Wembley Og de vinder 4-0 over Ukraine i, i kvartfinalen. Altså der er jo ikke noget at sætte en finger på um, Det jeg synes det er at Når du kigger på det offensive, Fordi de har rigtig rigtig godt styr på den defensive del De har jo ikke lukket en mål ind det er jo øhm, også helt vildt. Helt vildt, og især med den keeper, øhm, ah. som altså det der karate-spark, han laver, hvor han, han kigger den. Øhm, men, men det er bare, det jeg tror, der bliver hans udfordring, det er, okay, vi har gang i Størling, vi har gang i Harry Kane nu, men jeg synes ikke, han får forløst resten af delen offensivt. Spørgsmålet er, om han sidder og netop, at, at de to bliver forløst nu, Harry Kane er jo først blevet forløst her med sit mål mod tyskerne, og så er de to her. Spørgsmålet er så også bare, om de andre netop giver pladsen til Sterling, som har været exceptionel i de andre kampe, som ikke skulle lave voldsomt noget i går, men han laver den ene assist til Kane i starten, som er jo fantastisk. Altså, der er jo ikke så meget at sætte en finger på. Men de får jo også lige præcis den start, de vil have, ligesom i Danmark kommer de hurtigt foran, og hvis der er noget, som den her kamp måske havde godt af, tænkte man, så var det, at Ukraine skulle frem på banen. Men altså, det, det, det kom, altså nu, vi også, nu kan vi lige så godt sige det lige ud, det de kom de jo ikke, altså de, var jo, de manglede kvalitet i går. Ja, ja, altså, øh, og det er også derfor, jeg, jeg er sgu glad for, at vi skal se Ukraine i Danmark, og jeg ved godt, at det måske er en nemmere modstander osv., men... jeg skal lige forklare, mig, fordi ja. inden vi gik på her, så, så ja. snakker vi om, at jeg havde skrevet til dig, at jeg vil hellere have Ukraine i ja. går, og du siger nu her, at du vil da langt hellere have England. Ja. Yeah. Hvorfor? Fordi øh, jeg, jeg har det lidt sådan, altså øh, lad os nu slå nogle af de store ud. Altså at vise virkelig, hvem vi er. og øh, få en semifinal mod England på Wembley øh, med 60.000 tilskuere, som de har lovet øh, ind, det er testen for Danmark for at vise, hvor langt vi egentlig er, er kommet. Altså... Øh, Intet taget imod den eufori og det, Danmark har givet til, til folket osv., fordi de har virkelig fået øh, en gigantisk fanbase tilbage. Det har været et, et samlet øh, landshold. Øh, kigger vi på de modstandere, de har slået ud, så er der altså øh, Wales, øh, det Tjekkiet, og så skulle det være Ukraine i en semifinale. Det vil for mig bare være en, en lille smule fæsendt altså vejen til finalen, og jeg ved godt, det er sådan, øh, strukturen er. Øh, det er. Det er jeg klar over, og hvis Ukraine havde været i semifinalen, så har de jo fortjent det et eller andet sted. Øhm, men, men lad os nu lige slå en stor ud øh, i, i semifinalen, og så tage ingen mere i finalen af de, øh, af de rigtig store. Så er Danmark øh, gjort, fuldstændig. Øh, allerede nu er euforien øh, kæmpe, kæmpe stor, men hvis de slår en mastodont ud som England på hjemmebane i en semifinal, så er det, for mig, så er de helt oppe på, på, på toppen af, af verdensfodbold, simpelthen. De slog den sidst på Wembley. De der fik Harry Maguire godt nok rødt kort. Ja, og i en øh, totalt øh, død atmosfære, Aha. uden tilskuer og corona osv. Og nu kommer testen over dem alle, øh, og jeg tror bare, der ligger nogle, øh, nogle muligheder. Jeg har en eller anden øh, fornemmelse af, at, at at Danmark kommer til at lave noget igen. Øhm, og derfor så vil jeg hellere have, at de møder gode hold, og, øh, og nogle af de der øh, favoritter, end at de møder et halvfæsendt ukrainsk hold på Wembley, hvor øh, der er nærmest ikke må komme tilskuere hverken fra Danmark eller Ukraine, så der sidder englændere på stadion på Wembley. Det, det er sgu lidt kedeligt at se på, undskyld, jeg siger det. Øh, så vil jeg hellere have et ordentligt brag mod England, og så må vi øh, ryge ud på, på den måde, i stedet for at, øh, at gå... Ja, vi vil altid gerne have Danmark vinder, og de har mulighed for finaleplads osv. Men det har de også mod England, det må jeg sige. Jamen, jeg kan sagtens følge. Dig. Det er jo sådan set også bare man har jo større chancer mod Ukraine. Men igen, hvis man skal vinde, så skal man også vinde mod de, mod de store. Og, altså, de kommer foran i går England. Det er lidt ligesom da der Spanien, de kommer foran i deres kamp mod Schweiz. Så tænker vi, om det er også meget godt for kampen. Schweiz skal længere op og, og det er jo egentlig godt for, for det her spanske hold. Men i går, England, de formår jo på ingen måde at fortsætte, hvor, hvor man jo troede, at de skulle. Nej, øh, man vil også typisk tænke det godt for kampen. Problemet er, at jeg så øh, Ukraine mod Sverige. Øh, det er jeg ærgerlig over, du gjorde. <laughs> ja, øh, og det der var der, det var, at man så mannefald, Man ja. så, at de var færdige. Øh, England vidste også godt, altså du kunne se det på hele attituden. De, de var videre. Øh, Ukraine havde intet at komme med. De havde intet at... Og, og skift ind. De havde altså ingenting. Øhm, jeg tror, at, at de har vidst det efter det fire minutter, og det er bare sindssygt svært. Jeg ved godt, men det er svært at, at vide, at man kan gå videre, og de har brugt rigtig meget energi, øh, havde en hård kamp mod tyskerne, og så ikke at spare sig lidt. Mm. Øhm, jeg forstår ikke, England ikke kører videre efter deres scoring. Det, det for, for, at få noget, for at få noget flow også. Ja, det fatter jeg simpelthen ikke. Altså, de, øh, men det har de jo smø... også fået at vide i halvlejen. Det, det er tydeligt at se. Ja, øh, og, og selvfølgelig skulle de have det at vide, fordi øh, 1-0 er jo ikke på nogen måde sikker, så kommer der en Nej. standard eller andet, så står den 1-1 lige pludselig, mm -hmm. og så skal de op igen. Men de første øh, inden målet, de der 3-4 minutter inden målet, der rørte Ukraine jo ikke bolden. Altså Nej. der var det jo England, der bare øh, masserede bolden rundt. Øh, Fortsæt dig med det. Altså, og det er jo ikke, fordi et, et ukrainsk hold lige pludselig øh, øh, begyndte at sprudle helt vildt. Altså, der kom en lille smule mere sådan, øh, trodsreaktion efter målet, men det var ikke sådan, at de, at de trykkede dem fuldstændig tilbage. Jeg synes bedre, at det var England, der, der låd Ukraine øh, kom lidt mere ind i kampen, hvis vi kan sige det sådan. Så jeg forstår ikke, at de ikke øh, måst videre og prøvede på det her 2-0-mål, som jeg synes, Danmark gjorde efter deres øh, hurtige mål. Der, havde der var der en reaktion de her 5-6 minutter igen, som vi snakkede om. Uh, og det, det, det forstår jeg ikke, England ikke øh, gjorde mere ved. Men er det, er det ikke, et, er England kan man ikke sige, at det, det er det her klassiske turneringshold, starter stille og roligt, vinder de første tre kampe med en samlet målskår på 2-0, slår Tyskland i en 8. 2-0, så vinder man den her kamp i går sikkert. man har ikke lukket målen. man behøver jo ikke at spille sprudlende fodbold i England, man skal jo sådan set bare vinde. Så et eller andet sted, så står de i en, i en semifinal mod Danmark på Wembley, der er et pres men jeg tror da, de er ligeglade, om de spiller flot eller ej. Øh, ja, det har du nok ret i et eller andet sted. Øh, jeg synes bare det stadig, det er mærkeligt, når man godt kan se tegningerne til, at de kan spille flot fodbold, så fortsæt der med det. Altså, de har jo nogle spillere, der er outstanding op foran. Altså, sæt der dem i scene, i stedet for at spille bagud og til siden hele tiden. Øh, Ja, jeg forstår, jeg forstår ikke helt, hvad kan man sige, reaktionen på, på scoringen, at den blev så passiv, som den blev. Har de mere bold i sig, de her engelske spillere? De har mere bold i sig, det er jo også for tidligt, altså efter 5 minutter, man kunne forstå, hvis målet kom efter 20, at man så siger, okay, nu, nu sparer vi lidt øh, kraft eller et eller andet. Altså det var efter, hvad var det, fire-fem minutter, ikke? Det er for tidligt at stoppe og øh, slippe speederen, men... Altså, jeg tror virkelig, at de havde styr på det derinde. Øhm. Ja, det er ikke, at de var særligt pressede, Nej. men de får jo det bedste, der kan ske for England i sådan en kamp som i går. Det er jo at Harry Kane, han kommer i gang. Helt sikkert. Og, og, og det gjorde han. Øh, jeg synes også at i forhold til, til Tyskland-kampen, hvor han lå. Det snakker vi også om, øh, at han lå meget op på den sidste, altså på ved bagkæden og, og holdt sig der. Og det har været takt, fordi han havde en mere fri rolle i går. Han er nede i, i spillet og, og, og slå sideskift og så videre. Jeg tror, at der er noget pres, der røde hans skuldre efter det mål. Øh, og det er et rigtig dårligt tidspunkt, øh, at han kommer i gang på. Øh, bare en, en fantastisk spiller. Men hvis, vi kigger, hvis vi kigger på deres... Vi snakkede om det lige inden øh, vi røg på første halvleg på deres formation i går. De kommer med en fire kæde i går, og de er jo kommet førhen med, med fem... Men de har jo ikke en AC, altså en, en Declan Reisland, en Phillips, kan ikke bare lige hoppe ned og så spille en, en stopper, og så kan de trykke deres baks op. Så over overfor et dansk hvad hedder det, hold og offensiv, hvordan tror du så, hvis du, hvis du skulle være i Southgate's hoved, hvordan tror du, de vil, de vil takle den opgave? Øh, jeg tror, de vil gøre det på den måde, som de gjorde i går. Altså, med fire? Ja, med fire. Og de mødte også en, en trebakkæde i går, til at starte med i hvert fald. Øh, det tror jeg, de vil gøre. Altså, og man må også øh, sige, at derfor Danmark kan lave det her formationsskift øh, undervejs i kampen, det er jo fordi AC er så fleksibel, som han er. Og den, de, dem har England ikke. Øh, og så kan man sige, så snakker man om Southgate og, og Julman eller du gjorde før. Hvem er bedst taktisk? Øh, det er meget firkantet sat op. Ja, yeah. det er det. Det yeah. synes jeg, det er. Det var for, sådan set, fordi at der blev at til samme spørgsmål blev stillet i går. Yeah. Så jeg synes også, det er meget firkantet. Det, det, det, det, det synes jeg. Øh, også fordi vi har også set, at Southgate kan, kan skifte mellem formationer. Han har bare ikke spillertyperne typerne til at gøre det, uden at bruge en udskiftning. Mm. Øh, og, det, og det er jo fordelen ved at have AC i, i Danmark, at man kan bare øh, gøre det undervejs i kampen, øh, uden at skifte ud. Øh, men jeg synes da også, Southgate har vist, at han kan spille i forskellige formationer, og det, det, det, det, det ser ikke ud som om, at, at det engelske hold er er anderledes som sådan, øh, hvis de spiller med tre, hvis de spiller med fire nede bag i. Ja, og han har da også netop prøvet at gøre brug af, at sin trup skifte ud på baks, øh, lidt efter andre spillere. Det er jo ikke sådan, at han har haft 11 spillere, og så er han gået med dem blindt, samme holdopstilling. Så, så han har også prøvet at variere, det han nu kunne. Men nu står de altså, i en, øh, i en semifinal mod Danmark. De er jo, som vi snakkede om tidligere, de er jo i deres øjne, kæmpe favoritter. Min øh, chef på mit arbejde, han er englænder og snakke kort med ham i går, eller skrive med ham i går, og de er jo kæmpe favorit. De regner jo ikke Danmark for at være noget. De skal i finalen. Det er vel også et gigantisk pres, som, øh, som de har på, altså på deres skuldre. Det tror jeg også spillede lidt ind i går, at, at det blev ikke en kamp, som blev spændende, øh, fordi det pres var der også i går, øh, mod Ukraine, og så får de forløsning, så kort det ind i kampen. Øh, men det er jo der, hvor at, at det netop kan blive rigtig spændende mod Danmark, hvis det er. Øh, vi har jo set os komme tortene ud mod Belgien, Øhm, og hvis man kan holde lidt stand mod sådan et hold Så tror jeg der kommer chancer Netop fordi du snakker om det pres Samtidig med at der vil sidde 60.000 En ting er at, at det har de prøvet mange gange Før alle spillerne At der sidder rigtig mange på, på, på ligterne Det er bare lang tid siden At man har prøvet det Så jeg tror det bliver endnu mere udslagsgivende Både positivt og negativt øh, Positivt i den forstand at, at de kommer til at få en energi Som man ikke har set længe Øh, negativt, hvis de ikke får det med sig altså. det med sig lige ja. præcis øh, så, så det bliver bare en sindssygt spændende kamp, Hvad men er de sinds, er store favoritere 66, at de står og kan stå i, altså vinde noget stort igen så det er, det er et kæmpe pres, de har på deres skuldre men de er på hjemmebane og der er 60.000, og det kan godt være presset, men, men det er da også en kæmpe fordel i forhold til, til de danske spillere ja det, det er det bare at have Wimbley i ryggen med 60.000 eller 55.000, Jeg tror der må komme 5.000, der som bor, bor i England, England. Ja, som der er lige nu. Ikke? Um, så ja, selvfølgelig er det en fordel for, for England. Um, jeg tror bare at de engelske spillere og, og stab og så videre, de er meget meget, øh, de har rigtig meget respekt for Danmark. Altså virkelig meget. Så kan det godt være at fansen og så videre siger at lille Danmark øh, ikke har noget, men dem der skal udføre kampen. De har respekt for dem. De kender også mange af dem fra Premier League og så videre og ved, hvor, hvor, hvor dygtige Danmark er. De har set samtlige kampe, analyseret alt øh, og set Danmark også score mål. Mm. Øh, og selvom England ikke har lukket mål ind i de seneste syv øh, kampe, så tror jeg stadig, at Danmark har så meget kvalitet og så mange øh, øh, åbninger i deres øh, offensive afslutningsspil, at de, de kan lave chancer. Øh, og så kommer vi ind på, hvor er svaghederne, når, når man møder et England-hold, der ikke har lukket mål ind i syv kampe. Jeg synes stadig, deres målmand er, jeg øh, er ikke ja, dårlig, er dårlig men, men, men, men, øh, men det er altså ikke en klasse-målmand, de har stående dernede, som øh, Granskov siger. Han er, for mig er han alt for livlig af en målmand at være. Altså, når han øh, spiller med fødderne, så tonser han den alt, hvad han kan, uden, øh, uden formål. Uh, han har nogle mærkelige uh, redninger, et, uh, et, et langskud i går, hvor han bare kan gribe den, så vil han lave en, en tv-redning, og det, det synes jeg ikke skaber ro til et hold. Men hvordan skal man udnytte det som, uh, som, uh, som det danske hold? Jamen han, han bliver jo virkelig godt beskyttet af hans forsvar, som er ekstremt godt organiseret, det må vi også bare sige. Han, han er ikke blevet testet af uh, sønderligt i den her slutrunde, um, og det tror jeg virkelig er, er noget, som, som Danmark kigger rigtig meget på, hvordan kan vi få testet pickford af? Øh, når, når forsvaret er så godt, hvordan kan vi så alligevel komme til nogle afslutning? Altså det tror jeg virkelig, de bruger meget tid på at finde ud af, hvordan vi kan få testet ham af, fordi det, det er et svagt led, selvom øh, han ikke har lukket mål ind i mange kampe, så synes jeg stadig, at det er et svagt led dernede. Det er skidt at have et altså, målmand som det svagt led. Mm. Øh, men vi, vi, skal, ja, vi må håbe, at, at man kan udnytte den del. Den uh, kamp i går, hvis vi skal finde kampen spiller i England-Ukraine, hvad hender vi så på jeg udelukker 11 spillere, som er ukrainere, Så hvem, hvem kigger vi på over på England? Altså jeg vil sige, en en mand som Harry Kane, der scorede to mål, øh, jeg ved godt, det er lidt fedt spilleragtigt, men, men... Nej, men det, er, det er jo fair nok, og det er jo også en, det er jo en true angriber, der ja. snakker nu her. Ja, lige præcis. Jeg synes, at han får en for mig af. Harry Kane, og der andre, man kunne... Uh, ja, jeg, så, kunne jeg synes han også, Luke Shaw faktisk var god i hans... Uh, han har også været god hele. Hvis man har set Main Street United-spillere, ja. han har været god hele sæsonen mm. United. Han kom tilbage. Yeah. Han ligner ellers sådan lidt en... Han øh, øh, ja, er lidt, lidt kvapset øh, venstre bag, <laughs> ja. men det han han han ser ikke mm. ud til, at han er fit, men han er bare. Han er jo bumstærk. Ja, det er han. Det er han. Og øh, så giver det noget... Øh, at det ikke er Trippier, som startede den første kamp på, ja. på venstre siden som, som er høje ben, så giver det noget, at han kan komme med hans gode indlægsfod med, med venstrebenet. Øhm, jeg, synes, jeg synes, han har været overraskende god. Han har også haft øh, hans bedste sæson i, i United i, i den her sæson, og kommer med noget øhm, positivt fra sæsonen og tager med ind i slutrunden. Og det betyder altså også meget, at man har haft en sæson, hvor man føler, at man har ramt den. Øh, og det synes jeg, at Luke Shaw har, har gjort. Han er, han er en dygtig spiller, både i, i pasningsdelen, i den defensive, men han kommer altså også med, med en god indlægsfod. Så han, øh, han kunne godt blive farlig. Det kunne godt blive en sjov duel derovre på, på mm. venstre mod, mod Danmarks højre side med Vasse eller Stryger. Det er også ham, der ligger den ind til Kane, øh, så vidt ja. jeg husker. Og det er ja. jo bare, når man ser, at Kane er alene i feltet, og ukraineren hopper ikke engang op med ham. Nej. Altså, så, så ligger den altså bare godt. Og den kunne Mælen nok ikke slå siden. Nej. Og der har vi jo fordelen ved at have en venstrebenet Men det er også den. bare, den måde han ligger den på, du ved, han ligger den ikke hårdt, og den ligger altså kynisk. Grunden til, at man tager males over hans, det er jo bare fordi, at man ser det typisk ikke med ydersiden for en, for en venstre bak. Øhm, men, men den ligger jo lige så godt. Jeg synes, øh, den, den rejse Luke Shaw, har været på generelt, øh, kæmpestort talent i... I Southampton, hvor han kommer fra, kommer til United, øh, brækker jo foden og er ude i, i lang tid, og så er han jo ikke særlig god til at starte med. Kommer efter det. Han har fået rigtig meget kritik, også på, også på grund af hans vægt. Ja. Kommer efter det. Nu er han engelsk øh, ven, Nu er han ja. øh, på det engelske landshold. Jeg synes, det er en, det er en fed, øh, fed historie. Vi er ved vejs inde. Vi har optaget i ja, næsten fem kvarterer nu her. Tak fordi I gjorde slåere på øh, på af det her. Selv tak. Selvfølgelig. Vi er tilbage igen i morgen. Enten er det i morgen aften, eller er det tirsdag morgen, hvor jeg får besøg af Martin Vingård og Jan Christiansen. Det glæder jeg mig til. Så på gensyn, og så høres vi ved.